Thank <laughs> you. Benvinguts i benvingudes de nou al Núvol de Fum, un programa de música ambient i electrònica minimalista. Avui estem fent el programa número 461 i el primer de la temporada número 13. Arrenquem amb molta il·lusió aquesta nova temporada que continua emetent-se per Ràdio Mollet, el 96.3 de la FM, si esteu per aquí per la zona, tots els divendres a les 11 de la nit, amb repetició els dissabtes a mitjanit. Com sempre, els podcasts els trobareu en el blog del programa núvoldefum.blogspot.com així com a la web de la plataforma Audio Laia, que ens ajuda a estar també presents a les diferents plataformes de podcast, com Spotify, iTunes, e-books, etc. Seguim també, com sempre, Amics Cloud amb tots els podcasts, eh, com a plataforma principal, i on anem també emetent en directe sessions i seleccions musicals. Podeu col·laborar amb el Núvol de Funt fent un donatiu a través de Paypal, a paypal.me barra drongost. Ja sabeu que des de la direcció de la ràdio i des de l'Ajuntament es neguen, any rere any, a pagar per la nostra feina, obligant-nos a ser eterns col·laboradors i haver de posar diners de la nostra butxaca per poder tirar endavant amb el projecte. Així que si voleu col·laborar amb el programa podeu fer-ho i estareu ajudant a pagar factures i a fer créixer el núvol de fum. En el bloc del programa, juntament amb els podcasts, tindreu aquest enllaç a Paypal per poder col·laborar amb el programa. I dit tot això, arrenquem ja aquesta tretzena temporada amb molta il·lusió, com us deia, per seguir descobrint i portant-vos la millor música ambient, dron, experimental, Techno també diptecno-hipnòtic i electrònica minimalista en general. Benvinguts i benvingudes al núvol de fum. pianista i productora belga Amélie Montserré que ja l'any passat ens va sorprendre amb el seu treball marès i que a principis d'estiu publicava aquest nou disc titulat I Psych, I Resane amb vuit noves composicions d'aquest ambient folk tan misteriós que produeix un treball publicat pel segell lundinenc Horn of Plenty en format vinil i també, com no, en digital. El segon tema de la nit ens el porta l'artista sonor, compositor i dissenyador nord-americà Jan Novak i un disc de remescles del seu darrer treball, The Voice of the Seus, editat per Room Forty. Un disc on hi participen diferents artistes com el propi Lawrence English, Madeleine Cocolas o G. Brenner, o el mexicà Fax. Ens quedem amb ell amb Fax i amb la remescla que fa de la peça titulada Patternet Behavior de Jan Novak. Doncs molt interessant aquest disc de remescles de Jan Novak, The Voices of the Seus, editat per Room40. Aquest estiu s'han complert 20 anys d'un dels discs clàssics de l'àmbit modern, un treball que va traspassar les fronteres estilístiques, arribant així a molt públic, a molta gent, i convertir-se en un dels discos imprescindibles per entendre la música ambient. Parlo, com no, de Venice, de Christian Fenes, publicat per Touch l'any 2004. Per celebrar aquest 20è aniversari s'ha tornat a editar, remasteritzat i amb temes nous prèviament inèdits, una edició en format DVD amb textos i fotos també noves, eh, doncs molt interessant com no, no us el podeu perdre. Escoltem d'aquest eh, disc el fantàstic tema titulat Trànsit amb la veu del gran David Sylvian. At itself Do you feel what I feel? All those names of ancestry To gentle for the stones they bear. Somewhere someone wants to see you Someone's traveling towards us all di domain the lounge is dark the best cigarette is saved for love we drink alone we drink alone Doncs aquest 20è aniversari és una molt bona ocasió per redescobrir o descobrir per primer cop, si no ho havíeu fet encara, aquest gran clàssic que és el Venice de Fènes, de Cristian Fenes. No us el perdeu. Anem cap a un dels nostres segells de capçalera, Poche Isolation, que al març publicaven un nou tema de Vanity Productions, com una postal sonora. Una d'aquestes peces d'un ambient molt ple, maximalista, diria jo, amb guitarres, electrònica i veus, posades en aquesta ocasió per Rosa Ansbutch, una producció excel·lent sota el títol de Sky, Split Open de Vanity Productions que trobareu així suelta en el banc de Post Isolation amb descàrrega lliure pagant el que vosaltres vulgueu Continuem amb més música aquí, al núvol de fum, ara amb un disc que s'ha escoltat molt aquest estiu, el debut del projecte Ghost Dubs en el segell de Kevin Martin, The Book Pressure. Damaged és un treball de dub electrònic, minimalista i boirós, format per 12 composicions. Es compara amb Rideman Sound, amb els clàssics de Chain Reaction, i fins i tot amb el Consum de Plastic Man. Ens quedem avui amb la setena pista d'aquest debut de Ghost Dubs, aquesta peça titulada True to Life. genial aquest projecte Ghost Dubs, no us podeu perdre l'àlbum, que eh, està publicat com us deia, per Pressur al segell de The Back La novetat més recent que portem a la nit d'avui ens arriba des d'Affin, al segell de Joachim Spieth és precisament ell qui signa aquesta peça titulada Ricol i que forma part d'un nou vinil de 12 polzades i de tirada limitadíssima de només 30 còpies. A la segona cara tenim remescla de Luigi Tozzi, però avui ens quedem amb l'original, amb aquest Ricol de Joaquín Spiez. Fantàstic aquest recall de Joaquim Espiez que, com us deia, trobareu en format vinil en una edició superlimitada de només 30 còpies. I aquesta nova temporada seguim reservant la part final del programa per a composicions, per a temes una mica més llargs Eh, I per avui tenim la nova col·laboració entre dos grans com són Abul Mogar i Rafael Anton Irisarri un disc titulat Impossible Distant, Impossible Close editat en format vinil per Black Knoll Editions que si no m'equivoco és el d'Irisarri, de Rafael Anton Irisarri Escoltem la cara A d'aquest vinil con esta pesa larga titulada Place of Forever. Amb aquesta col·laboració entre Abul Mogar i Rafael Antoni Dissarri tanquem el programa d'avui el número 461 i el primer d'aquesta temporada número 13 del Núvol de Fum. Ens tornem a retrobar, com sempre, aquí mateix la setmana vinent. Molt bona nit.